السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين واصحابه ومن والاه اما بعد وكيلو بيتا وموجه ومتايفه قلتوا خبري يا قتشه husujanga la njaa Inayokabili hivi sasa inchi inne ambao zote ni biladi za Kiislamu inchi ambao asili tajiri lakini kuna janga la njaa nazo ni Yemen Somalia Sudan na Nigeria wanasema kuwa zaidi ya watu milioni 20 wako katika hali ya hatari na isipopatikana msaada wa haraka watu wengi kwa idadi ya mamilioni wanye kufa kwa sababu ya njaa na tishio hii hatari hii huumsiba ambao hivi sasa kimekabili niliadi hizi za Kiislamu kitarehe kutoka vita vya tulimwengu wa pili second world haijatokea enyi waislamu sisi ambao leo tuko hapa ni mas'ul ama sisi ni mashabiki Wajua humfumo umetuzoeesha kuwa ni wenye kuwa na sifa ya kulaumu Wametwekea michezo kama Premier League watu ni kujadili na kulaumu hakuna kuhisabiana hakuna nasaha leo watu wenye kupenda kulaumu na sifa hii imekuwa katika suluki yetu leo sisi kama umma hivi leo sisi tulio katika masjid Taqwa ni mas'ul wa qadhia hii ama sisi ni mashabiki utwalaumu na kunyosha vidole kwa wengine Tarudia kuipata jwabu Allah na no, wakisema na nchi ambayo iko katika hatari zaidi na uwenda idadi ukaashifika juu zaidi nao ni yaman wakisema nusu ya population ya yaman ama ni takriban milioni nane nukta nane baada ya miezi miwili mitatu pia watakuwa katika hali ya hatari. Lao usal sofika mapema. Enye waislamu. Hali hizi yakifikia umma na wanadamu kwa ujumla. Mwenye akili atauliza kwa nini? Kwa nini hivo? Sisi tunashuhudia masupermarket ndani ya magrosan ndani ya maduka watu chakula paka expire watupa ulimwengu mzima zaidi ya ni moja dola ya chakula yapotea kila mwaka kwa kutupwa tu baharini zimeexpire zimeoza vipi chakula itatupwa na kadhalika wake anaonyesha kwamba wengi wanakufa. Kwa nini hivi? Hapa Kenya miaka 80 So Ethiopia mamilioni ya watu walikufa. Ila hapa watoto wanapewa maziwa ya bure ya nyayo. Kenya kila wiki watoto shuleni wapewa maziwa ya nyayo bure ilhali lazim jirani Ethiopia watu wa Kanja mamilioni sio watu wawili watatu kesi kwa nini hivyo enye anyway, islam sisi ndio ummatun wasata sisi ndio umma ambao yakutegemewa sisi ndio tumeshika alhuda sisi ndio tumebeba wahi sisi ndio wenye risala ya haki sisi pekee ndio tukombwa hii hali. Lakini kwanza tutoe katika hali ya kuwa mashabiki wa hali. Rudi kuwa ni mas'ul kwa kubeba majukumu yetu kama Waislamu. Nchi hizi bila ya shaka sababu msingi ya hali yao ni mkono ya wakoloni wa Magharibi na mfumo yao wa kibepari mfumo wa kiserikali mali katika ulimwengu wa Kiislamu na ulimwengu jumla ama katika mfano wa rahisi mfano wa karibu kwetu sisi hapa nao ni biladi ya Somalia biladi ya Somalia imekuwa ni msalsal ya kuendelea katika masuala ya janga la njaa. Ikiondoka janga moja la janga la pili. Wakisukuma msaada baada ya muda tena watu katika njaa. Kwa nini? Somalia ni bilali ambayo Allah azawajal wa khairati nyingi chini ya miguu ya waislamu ndani ya Somalia kuna utajiri wa juu ikiwemo uranium ambao leo ndo katika malighafi ambayo yanahitajika katika nuclear power ikiwa katika to nuclear warhead silaha za nuclear na papia kuitumia uranium katika nuclear energy kuzalisha umeme Somalia inaongoza katika deposit ya uranium Somalia kabla hata kupewa uhuru bandia ya bendera na Muingereza na mtaliano majiologi wakikoloni wa kitaliano pamoja na Uingereza waligundua mafuta na gesi ndani ya Somalia na walikwenda mbio pindi wanaipatia uhuru bandia Somalia na ulimwengu wali mzima walipeana uhuru bandia wakipewa bendera ya urongo na nyimbo ya taifa deni waislamu. Wakiweka mikatati kuhakikisha kwamba utajiri huu yabaki katika mikono yao. Wakiweka utawala dhima ya kuhifadhi maslahi yao. Kama ilivyo kawaida warasili mali, wanakimbilia mbio maslahi yao. Hizi dola kuu ikiwa mfaransa, na Mwingereza na mweamerika. Ila moja ndakaye atawale la utajiri ya dunia. Haikupiga kupiga raundi baada ya uhuru ya Somalia Said kuchukua utawala ambao ni kibaraka moja kwa moja ya mwaamerika akahifadhi maslahi ya mwaamerika ndani ya Somalia akisaini mikataba akitoa idhini thuluthi mbili ya usajili ya Somalia gesi na mafuta kupewa kwa makampuni ya Amerika akibariki ibakisha thuluthi moja kwa wasomali wa, wa raia wa bila ya Somalia tona siadbari baada ya mkataba kama huu na kampuni ya ki Amerika ikiwemo Conoco, Amoco, Chevron na Philips kuchukua sulubi mbili ya utajiri ya Somalia. Uingereza akaandaa mapinduzi na Somalia. Masomali ti asili wenyewe hawawezi kumpendua Siadbari. Lazima itoke fitna nje na uweza kutoka nje kama ilivyo katika ulimwengu yote ile Nchi hizi zote mapinduzi hayapatikani moja kwa moja tiasili kwamba watu wenyewe wameipendua ile serikali lazima toke nje tunisia waislamu walifanya fujo benali akaondoka aliyoko sasa ni rafiki yake benali kwa sababu mwengereza bado yadhibiti hali ndani ya tunisia mwamerika anathibiti hali ndani ya masra ametoka husn Mubaraka amekuja faraun hasa kuliko ala sisi Mapinduzi ya kikweli yakitokea katika nchi kwa kupendua serikali asili yatoka nje na msaada kutoka nje. Siaid Bari alitolewa na Mwengereza. Na Mwengereza akazua hisia mpya ndani ya biladi ya Somalia. Kwamba sasa na majimbo, kukwe kuna Somaliland, kuna Kutland na kuna Jubaland, kuvunja ile umma wa Kiislamu vipande. Kama ilivyomwa Amerika leo anavyofanya shughuli na, na Iraq kupuwe kuna wakurdi kuna masuni na machia kuchora ramani mpya katika ulimwengu wa Kiislamu kama wanavyoita programu yao The Greater Middle East Initiative hii ni barnaama jo wanapanga makufari zidi ya umma Kiislamu kuvunja nguvu zetu na kupora ma mali yetu kabla ya kuondoka siadbare kampuni ya konoko ilikuwa tayari washachimba visima tisa ya mafuta ndani ya Somalia mpaka mmoja mabalozi wa Amerika ndani ya Somalia baada ya doleoke kuondokea utawala wa Sijid kakimbia katika kampuni ya Skono kwa kumuhifadhi kuonesha wazi kwamba ni zao kwa jina la Robert Oakley si kuonesha wazi kwamba hao magharibi warasili mali wenye kwenda mbio kuzua fitna katika viladi ya waislamu 1992 Waamerika baada ya kuona kwamba utajiri wa Somalia itatoka katika mikono yao. Na kurudi katika mkono wa Europa Wakatuma jeshi moja kwa moja jeshi ishirini ndani ya Somalia. Anyway, Islam Mahasidi hawa walisahau kwamba wakazi wa bilaadi ya Somalia wana aqida la ilaha illa Allah hawatuhimili dola ya kikafiri kuweka jeshi yake katika ardhi yao ikazua hisia ya Kiislamu ikazua hisia ya jihadi ndani ya Somalia wao wamekuja eti hey, kuleta msaada lakini ukweli wa mambo walikuja kuhifadhi maslahi yao ndani ya Somalia Hali hii tukoona Waislamu kuamka ndani ya Somalia na kupigana dhidi ya Mwamerika Amerika, mw Amerika na nguvu nguvu zake alishindwa kuhimili vita vile. Akakimbia hali ameshindwa ni mnyonge. Akapunguza kasi yake kushughulikia masala ya Somalia. Akakimbilia Iraq mpaka mwaka moja kutangaza rasmi vita dhidi ya ugaidi. Mwamerika tena amerudi katika kadhia ya Somalia. Kutaka kuichukua baada ushawishi mkubwa ya Mwingereza kuasili ndani ya Somalia. Somaliland wanajitawala wenyewe chini ya ushawishi wa ya Kiingereza. Ndio mpaka leo wanadai uhuru yao kujitenga na Somali kuu Mogadishu lakini umoja wa mataifa ambayo chini ya mkono wa Mwamerika wameshindwa kupata huo uhuru licha kwamba wana serikali kamili lakini wamenyimwa uhuru kwa sababu muamerika anaitaka Somaliland hataki kumwachia Muingereza Mwingereza kuona kwamba ushawishi ya muamerika kupitia TFG Transitional Federal Government ndani ya Mogadishu itachukua ushawishi mkubwa ndani ya Somalia akatuma jeshi la Kenya kuvamia Jubaland jeshi la Kenya hayakopali kwa sababu ya vita dhidi al al ya alshabab. Alshabab jadulikana wazi ni mkono wa nani? Lakini yuko pale kuhifadhi maslahi ya Mwenyeereza, kuzidisha nguvu ya ushawishi ya Mwenyeereza ndani ya Somalia. Umma wa kiislamu ndani ya Somalia wameshughulishwa leo zaidi ya miaka ishirini ikiwa ndani ya Yaman hivyo hivyo ameshughulishwa zaidi ya miaka ishirini ikiwa ni Sudan ameshughulishwa zaidi ya miaka ishirini na ikiwa ni Nigeria zaidi ya miaka 20 waislamu kule wanakuwa katika hali ya ziki na fujo na balaa kila kukikucha huku makampuni za kimagharibi zikipora mali yetu enyi waislamu viongozi mahaini katika ulimwengu wa Kiislamu wanatuuza sifi kwa thamani duni Wallahi kwa thamani duni. Wanafanya khiyana kwa Mwenyezi na mtume wake na wamini Bila kujali kusimama mbele ya maula Rabbul Alamin. Denyo Islam. Baada kushinde wa Mweamerika na ushawishi kuwa mkubwa wa Mwingereza ndani ya Somalia. Tunaona vita dhidi ya ugaidi kushika kasi ubamizi hapa na pale waislamu wakitiwa katika mashakili Kivyo vyote Sote ni mas'ulu mbele ya Mwenyezi Mungu hiyo kadhia hii haitoshi kukusanya chakula na kutoa senti licha kwamba ina umuhimu wake umma wa uislamu unahitaji ukombozi asri yetu tunaishi ndani yake Nina wazi kwamba ulimwengu unahitaji Uislamu leo kuwapomboa. Kila nyanja ya kimaisha, umesha feli katika mfumo wa kirasili mali. Waislamu. Uislamu. Msione wenye njaa yaman ni wa Yamani. Wenye kufanja Somalia ni wa Somali. Na wenye kufanjaa Sudan ni wa Sudani. Na wenye kufanjaa Nigeria ni ma Nigeria. waislamu. Sisi ni umma mmoja. Allah aza wa jalla. Wa chungu nzima kwa Qur'ani. ametuhimiza kuwa ni kitu kimoja. Wala hizi aya hazikuja kupamba Qur'ani. Zimekuja kufanywa kazi. Umma wetu ni faradhi. Na umoja huu ni katika hisia ikiwa ni hisia ya huzuni huzuni yetu ni moja Hivi majuzi wa Somali baada ya kuchukua utawala Farmajo eti wana furaha katika miji ya Mombasa Furaha gani ambayo Waislamu wengine hawafurahi na yinyi Hii si furaha ya Kiislamu Hii ni furaha feki Ni furaha ya kulazimishwa Si edbari Kibaraka baraka ya Amerika ameondoka. Huyu ni mwanawe tu. Si alibari tawala leo Farmajo. Faungishwa tena kwa mkono wa mkoloni wa Amerika. Na huku Jubaland Federal Government ya Jubaland na Somaliland wanakwenda mbio kuivazi maslahi ya Mwingereza Enyi waislamu, iko wapi Qur'ani na Sunna ambao tutataka katika maisha yetu? Allah azza wa Jal. kwa Wa suratu Anbiya. Anasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ummahum. Ame Allah amechagua ndio umma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni umma moja. Moja kwa kibla yao ni kule. Kibla ni moja kwa Al-Kaaba. Hayatula tis. yetu ni moja, Mola wetu ni moja kitabu chetu ni kimoja nabii wetu ni mmoja hisia zetu ni moja furaha yetu huzuni yetu kupenda kwetu na kuchukia kwetu yote imejifunga na aqida la ilaha ila allah hakuna furaha ya wasomali kama wasomali hakuna furaha ya wayamani kama wayamani furaha ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ndiyo furaha ya kikweli na huzuni ni yetu sote hivi watu wakifa njaa sote nafaku kuhisi na kama uihisi uichunguze hiyo imani. Isikue mwisho ni nifak Mumeibeba bila wewe kujua. Wa ana rabbukum na mimi ndi Mola wenu basi mniabuduni mimi. Enyi waislamu, Mola wetu ni moja Haiwezi kuwa furaha zetu na huzuni zitofautiane. Yani. Allah aza wa jalla kwa surah hujurat anasema inna almu'minuna ikhwah sisi ni ndugu kwa iman tuliona vita vya badar baba na mtoto wanapigana kwa sababu ya tofauti ya iman Musa bin Umir, ndugu yake mdogo anashikwa katika watekwa ya badar na ansar Alipomwona ndugu yake Musa baka atakamkomboa akaambia huyo lo kushika ni ndugu yangu mimi kuliko wewe. Anyway Islam. Huu ndio ndugu wa Uislamu. Aus na Khazraj. Kabla wa Uislamu akiuana. Lakini baada ya Uislamu ni ndugu. ikawa kuna Aus wala Khazraj, kuna Ansar. Anyway Islam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi yake Ana tupigia mfano ya sisi umma ilipo kale ana Bukhari pamoja na Muslim Sahaba Nu'man bin Bashir allahu anhu akisema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatoa mfano mathalul mu'minina fi tawadihim wa mfano ya waamini kwa kupendana kwao na kuhurumiana kwao wa na ile hisia zao kuwa katika hisia moja matalul jasad ni kama mfano ya mwili hiyo hadithi hapo ilipofika matalul jasad ilikuwa inatosha kwa mwenye akili lakini mtume Mwenyezi Mungu Atendelea kufafanua jasad. Iza shtaka minhu udwun. Sehamu ya mwili ikishtaki kwa maumivu. Tadaa lahu sairu jasad. Mwili mzima utalinganiwa kwa maumivu ule Italinganiwa kwa nini? na sheri utakesha na utakesha kwa homa mwili mzima ukifungwa na jiwe tu sehemu ya mkojo mwili mzima una raha kulala huwezi kuamka huwezi kutembea huwezi hivyo ndio na kuwa sisi leo kipata habari kwa waislamu zaidi ya milioni 20 jangala njaa inawasibu sio kwa huzunika kwa watu wanne wameuliwa London watetea uislamu kwamba sio ugaidi hivi jana Mosul wana wanaume na wanawake watoto mbili wameuliwa Raka nne kwa bomi ya Amerika Hama hatujui ngapi paka sasa Mapambano yanaendelea Hivi msiba wetu hatuoni Ba waislamu ruhinja na nyabarma hatujui Wallahi wanafukuzwa na mabuda nyuma yao wanafukuzwa na mabudis wanakimbia paka ufuo wa bahari ya Indian Ocean hakuna nabi Musa kuwafomboa nyuma Firauni mbele hakuna Musa la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah bado sisi twakimilea uzalendo na watania fikra duni kama watania ingekuwa ni suluhisho waislamu wasingeoana Somalia kwa msingi wa ukabila ukabila una nguvu kuliko watania kenya watu usingeouana kwa msingi wa ukabila hata kura watapiga kwa msingi wa ukabila si kwa msingi wa kenya ukenya hauna nguvu kabisa ukabila una nguvu ile rabt fungamano ya ukabila una nguvu uislamu kada ukaondoa ukabila ukamfanya Bilali bin rabah habashi mweusi nywele Koto akawa nistaidul arab bwana ya warabu haikuwa khalifa Abu Bakar kuinua sauti kwa Bilal na yeye ni Quraysh sharifu ikampanya Salman al-Farsi kwa katika ahlul bait ikampanya Zaid ibn Haritha mtumwa anaoa binti ya kisharifu Zainab bint Jahsh wapi leo Tuli fikra wa magharibi leo. Njanga hili la tufikia enyi waislamu. Wa koloni watatuzungusha. Na hakuna suluhisho kutoka kwao ila kwa Qur'an kutabikishwa. Kama tunaona katika tarehe. pindi wa Islam walitabikisha Qur'an na Sunna na Ijma'u Sahaba na Qiyas. katika khilafu ya Sayyidina Umar. Danga la ndae lipikia jazuratul Arab. Hawa viongozi katika ulimwengu wa Kiarabu leo ni vizazi walikombolewa na juhudi ya Umar. Akamrisha kuchimbwe tunnel kutoka River Nile mpaka Red Sea kukusana chakula kupeleka Desert ul Arab. Akamrisha wali wa Sham kuchukua chakula kutoka Sham kuleta katika Desert za Arab. Akaweka camp, akafanya mwenyewe patroli mpaka apate mama mwenye njana wanawe akabeba mwenyewe kwa mikono yake leo mikutano eti kupiga vita jangala njaa watu wakutana katika five star hotel anyway Waislamu mtadanganywa mpaka lini nyinyi mna masuli mbele ya Allah azza wa wallahi kila mmoja wetu ni masuli hapa kila mmoja wetu ana haki ya kulingania uislamu na niyajua yajui kila muislamu kufanya kazi uislamu uweze kusimama bona so, katika khilafu ya Umar njaa ikawa ni tarehe na khilafu zilo ya Umar bin Abdulaziz, ikawa zaka hakuna wakupewa umasikini ukoondoka leo ukiacha viatu nje na bebwa maisha gani hii nyenye muislamu kujikumbua na hali kujifunga na ahkamu za Mwenyezi mwezi wa nane uchaguzi unaingia nchini Kenya msishiriki ndani ya nidhamu za kikafiri waishi ndani yake kwa kuleta mabadiliko inna allaha ما yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim ataghyir inatoka kwa allah na ولا tufanye kazi tuatlete haitoki kwa chama fulani wala mtu fulani wala